Hain bat erri kurritu ondoan EHZ eh, eta urten nomada bilakatuko da eta erri diferenteak kurrituko haste berean berean, den hastean, ostiralean, eh, jamezala, hastiko da, baigori, baiona eta itxasu kurrituko ditu, Jon Ira Zabale EHZ eta elkarteko kidea, egunan? Egunan. Bon nomada, zendako nomada da urten? Ebe nomadadaz eta urtengoak berezia izan behar zuen. Jasko anurazioaren ondotik autatu ginoen pausobat haintzina eginean ginoela eta EHZ-etak hartuko zila beste bide bat. Eta aurtengo urtea transizio urte bat izan da, beraz urte osoan izan da diagnostikoa zokupatu den talde bat. izan dena pixkat geroari begira pentsatzen EHZ-etan holakoa izan entzen eventika haintzina eta ondoko urteetan. Eta bitartean 23 talde bat ere berau urten hala ere erabaki zina berko zela hiru egun horietan beraz HZT-arenada eta beste uruohtan serbait antolatu. Eta urtea berezia denez beraz festival berezi bat ere egin behatzen uste askan pokoa, eta un txas phimakatu cocina urtearen festivala festivala izanentzela ez orain arte egin dena eta ez hementikaintzina ere eginen dena mainan tarteko sebait ta beraz sebait de irutokitan mugitzen dena eta ara Ola indugu autua. Antolakuntza mailan behar bada harinago irulekutan egitea? E, bai, bai, bai. Bo, ikusiko dugu ez da azkenan pario bat da, eta da sekulan egina izan eta ikusiko. Gure ustez bai harinagoa izanen da, irutokiak ere hojen hautatu ditugu, pentsatu zere laguntza ukanen ginuen nehiak izanen direla. Bai, bai, gohin, bai, bai, onan ere, eta, eta itxasun ere. Beraz, azpiegitura aldetik aski izanen baita... Usaian baino egetxagoa izanen baita antolatzeko, eta inguruan ere jendea baita laguntzeko. eta Beraz, egetxago bai. Mm. Eh, Ejanduz, iru egi, egun bako txarien txatu kolore dezberdin bat emaiten, em, alako harri bat egun bako txari? Bai, ala ere hiru egunak aski dezberdinak izanen dira. Lehen eguna bai e, izaren den e, justu aratxean izanen da programazioa, zazpietatik goitia da, eta orde, e, dena izanen da plazasoko gelan. Eta hori izanen ditugu, beraz, bi antzerki, bat etxepareko ikasleek emana, ero antzerkia, bestea utz teatroaren e, oskailua antzerkia, bi antzerki, beraz, dantza ikusgahi bat, kukai dantza taldearena eta doktor benfiztoren e, konzertu bat. Beraz, hori izanen da gehio hastirila xai bat, hostiral gauez, baigo Gero, larun bata, ahundez behina izanen da, zan da, hori izanen da, eguno soko programazio bat, goizetik asiko dena, poteo bat ekini biliko dena, Baiona ahundi, txipihan oztatu-zoztatu. Um, gero, ez bat izanen da ere patxokin, Eta gero, aratsetik goiti, beraz, um, seiaketak ditak goiti, gure gunea idekiko dugu, beraz, muze joleko agesien aktean izan Kaxpa kajpa batean eta hori izan dira konzertu desbeginak. Beraz, egun osoa, bizkian itza, eta mm -hmm. igande hori no I, igande dugu, behar da usaiako ideian edo gelditzen da, familia edo zerabat, larun batean gelditzeko, beraz, baionan, um, baionan lan egiten duzu, ostatu edo gune desbegdinekin, zoindira lekoriak? Hori da, beraz, deia, elka egin lanekin dugu, bai patxoki Mami Txula, e, Zizpa Gaztetxea eta goe, atxezta, beraz, lau, lau elkehteak e, elgahekin, eta bero ostatu hanitzekin ere jepanetan ezak gira, beraz, poteo hoktan hadibidez, e, beraz, asiko gira bai hona unditik, eta amak bat ostatu desbegin etarek ibidiko gira, e, izanen da txaranga bat gurekin dena animatzeko, eo, eo nean txaranga da dena, eta e, doktor Txol Magoa ibiliko direnak, e, e, Poteo animatzen, eta tokika ere izan dira, ola animazioak, mamitsuran, iruetan, lumiren kontzertua izanen da, um, pidenes eta saludo statuen parean uh, bi ahitz den du, eta beraz horiek denen artean kalostrapendionira undigeiren argazkik uh, erakusketa bat izanen da, eta horiek denekin betan beraz antolatu dugu eguna. EHS eta nomada aipatzen segitzen dugu Jon Irazabal Zurekin, aipatu dugu lehen parte batean, ba ostiralean gehiago taula gaineko ikusgahiak zirela ikusgahi izanen, larun bat baionan, hainitz uh, gunetan izanen dena. Gune bat aipatu duzu, eh, nahinuke horretan eh, sartu gehiago, ez da baida gunea ere badela urten, zer izanen da hor? Da, beraz, ez da baida gunea patxokin izanen da, eh, baionakipian, Eta goizetik asiko da ez da baida guneko programazioa, e, eta lau itzor du nagusi izanen dira ez da baida gune horretan. Beraz, lehena amahak goizean, hori izanen da ez bat, beraz, ukaren intugu gomita desberdinak, bai aman komunak eh, mugimendutik eludiren batzu, zadetik eta ejekale eta beraz horien haktan aipatuko dituzte eh, autogestio mugimenduak, ez da ez da zehtan er denere dute orain, eta nola ikusten duten ementikaintzina eginen dutena, eta abak. Gero egoer ditan bigarren itzordua, eh, eta horukan entitu ere um, gomita paketabat. Hor haipatuko dena izanen da, um, errefusiatuen egoera, baina genero ikuspegitik. Eta beraz, hiru gomita nagusi izanenditugu, bi donostiak eh, es, esoes jazizmetik diren direnak, eta kepa blazkez, eh, ikerketa bat ere manduena, greziako, eh, greziako errefusiatuen egoerari eta transeksualen egoerari Buruz. Eta bera zojen inguruko ez da baida bat izanen da Eta entxatuko gira gaia pixkat ekartzen unat Eta ipajaldean ere hori guzia zertan den mm -hmm. Eta lotzen pixkat hemengo egoerarekin Gero, lauetan ajera elkartearen dokumentalaren aurkezpena Eta ajera elkartearen aurkezpena Eta seietan eskexnila Euskal Ijatien proiektuaren filmaren proiektioa izanen da Hori guzia patxokin bai honetik ipean on hori estaba ida algunearentzat berda e, igandea ipadesagun oho ke dago familia giro batean egiten da usaian, hori da aurtengo arikojia ere bai aurten ere helburua zena txikitzea giro berdin berdina eta itsasun pasatuko da beraz igandeko eguna Oherre goizetik hasiko da programazioa, amaikakterditan baita len itsordua gaztetxea gelan beraz, ez goxoki gaztetxean, ordea atarri eskerparetaren ondodan den gela hori gaztetxea deitzen omen da ere. Mm -hmm, bai. Eta dena hoji zaren da beraz, atarri eta inguruan. Da beraz lehen uh, lehen itsordua gaztetxea gelan atz teatroren biotz salataria ikusgerjia, gero akhberoako charanga, gero egueritan um, zikiroa, e, laburantsa kamararen zikiroa, klikakalaiturik hori azken urtetan festivalan itentzen bezala. Okay. Eta atzaldean haugen sokoa izanen da, eliraderen ikusgari bat, zirko batera izanen da, chicken street zirkoa, eh, eta konzertu batzu foixis jaunak, Anita Parker eta Los Tximberos karaokea. Hala, Eder, egun betea. Ederkio. Beraz, haipatu dugu programa, informazio pratikoan aldetik, txartelak, loiteko banera, muitzeko banera, nola antolatu duz, hori guzia? Beraz, txartelak hartzen dira DIA gure webgunean, beraz, EHZ e eta Hamahatsoa puntu EU eta presioak dira, beraz, ostirala, e, ostirala talarunbata, egun bakotxa, amak eurotan da, eta igandeko eguna, sortzi eurotan. Eta hartzen alda, lapaz bat, iu egunen zatoari edoena, oita boste eurotan. Hala eta gero bako txabizan endamugitzea, jitea, eta... Eta antolatzea. Eta antolatzea. Auto-gestiua, auto hori edo, bako txarrenzat. Ederki, eh, segitzen laguntzailea etaz, bat laguntzaileak behar dituzueen, lotoak dituzueen? Ba ira, ditu aldiz uh, aurten ez dugu, saian bezala, dehaldi uh, publikorik egin edo zabalik, uh, laguntzailek gutiago behar baitugu egia ezan, ondoko urte, fe, jasko urte erkomparatuz. Baina, bo, ere behar ba, entzuten gituzten batzuk, kuken handukte telefono deitipi bat... Uh, Laguntza galdegiteko harigira zuzenean txekatzen ofetea. Ados. De jaldi zabalik egin gabe. Ados. Ederki, haipatu e, adugu aurtengoa, haipa ditzagun eldudiren honkak, biltzak nagusia duzue, biar goizean, baigojin, eta zer, zer, zer dira hartatzen nagusiaak, biltzak nagusiohtan, zer izan nahi duzue. Beraz, ostian ega bezala, urte osoan aritudat talde bat, ehatzezaren e, geroari buruz pentsatzen, Eta bere em, talde hoogen gogo eta fase hori hiru fegogu eta prozesu hori hiru fasetan aintzinatu da, astapen batean egintzen ipageesko legikut diagnostikoa eta elkahtea beraren diagnostikoa, gero EHZ eta be definitu zen, funtzio eta egin beak eta, eta baloreak eta be definitu. Eta azken azken fase hori da EHZ eta EHZtari fogma begiaren maazstea. eta hojeentzaat egintzen proiektu deialdi bat, beraz jendeari galdegintzen zuzenean aiek idaztea proiektu proposamen batzu paperean eta bidaltzea elkartera. Jasuritugu batzu eta um, beraz biarko biltzernagusi hoktan, atzaldeko biak zerritan eginen dena baiguriko Bixenta inean. Hor oh, haipatuko da, beraz irakuriko dira um, proposamen horiek guziak, eta hori da, normalki azken eh, biltzernagusian untrengatuko diren gauzak, erabakiko den eh, eventik aintzina nola aintzinatu. Proposamen eta ikateratzen dira, hola um, ideienagusi batzu, eh, oa hartaz batzu? Um, ez niz sobra entzinatuko geninguruan, baina eh, badira, badira proposamenak eta hori bihagera bakiko da eta bihagetik entzina presti izanen daure. Gideago jake nahi duenak behar duk bildu. Hori da, den egitekia da eh, gainera, eh, beraz den dena egiten aldi da, nahizta horain arte sobra parte ere prozesuan, eh, bihagko biltzak nagusira, den egitekia gira ata. Horain ja, arte giten zen eh, motako festival batek, ba diru hainitz eh, galde egiten du, antolat kuntzaldetik uh, pizuada ere. Um, ekonomikoki, bereziki, nola ebiltzen tizte jasko ezestatzearen ez ondutik? Horrek ere baldintzatuko duzsegida? Ez um, nola... Nola, nola ebiltzen tizte ekonomikoki mm -hmm. uh, gaur egona? Ebe, Elkartea. Ala ere, joan den ugteko um, anulazio genonotik askiuntza atera ginen bai elkartasuna izan baitzen eta asurantzak ere laguntzen baitzagun Eta be, auktengo, bitxeta behiak eginak izan dira, aixetipiagoak, auktengo festivalak gutxiago galde giten baitu, eta laguntza okandugu ere, bai baionako behikoetxearen bitartetik, eta beste. Eta hola intzinatzen gira, eta gero ikusiko festival behiak ze formaktuko duen, ze haunditasun, ze finko bat izan den den, edo urte oso neginen diren gauzak, eta horren arabera, ikusiko dugu nola, nola moldatu eh, finantzak edatletik. Hala ere, segitzea beha ikusten duzue? Bai, bai, hori haipatu aipatuta segitzea beha ikusten dela, haipatu e, ere urtean zeak itzok du 5 importante bat izaitela ere horrek e, baliozila edo importantazela itzor du finko baten izatea holako bauzak atera dira jendeak parteartu du ala ere prozesu horretan, ibiliginen hasiera batean egizehi, jendearekin mintzatzen eta barne diagnostiko baten egiten horre jende hor bildu zen eta beraz ala ere ikusten dugu badela, badela interes zehbait jendea minimo bat bedrean lotua dela eta, eta espero dugu hola segituko dula Jonira Zabalan, gomendioa programari behiratuz, zeren beha zaude bereziki. Ebeni, kurios niz, larun bat gaueko konzertu horietaz, egin egin nikero espaitur gauza hundirik ezagutzen. Eta badira, jazazin edo kaze, bezalako japero bat, kaze deia pastu dena dola urte batzuk festibaleetiko, enan plasekin den daukun behiz entzutea. Olako, talde, sobra ezagutzen ez ditugun batzu, hainan plasekin den daurien entzutea bayonan. Zede xiratu behzauzue. Zede silatu guri? Bai Ebestila euriekin <risa> Eta untxapastuko dela Edergi Ba behorik ingo goan Jon Ira Zabal uh, Milesker gure galde jerantzunik uh, Bai gogin biak bilzak nausia Zaten horetan Biak tergitan atxaldean <risa> Milesker Milesker <risa> change your It's so cold.